Mycklig sning. Ska du då in? Det gör jag. Hur då? Två mikrofoner då är vi igång. <laughs> Vilken grej. Vi lyckas spela in vårat avsnitt ändå Jakob. Jag tänker att det finns en poäng med att tidsstämpla det här samtalet direkt. Det är alltså den 7 februari dagen efter att sportlovet har börjat. Där du och jag befinner oss. Och det finns en potential att det ska bli jätte jätte bra. Eller att det blir två liksom söndertrasade hjärnor i ett möte som inte riktigt går att förstå. Om man inte är en del av det. Vi får se. Eh, sportlovet har börjat. Känns det som en eh, välbehövd grej? Eller det känns som att det kommer att vara för tidigt? Förtjänt. Vad har du på det? Eh jag är ju som du vet vid det här laget inte förkärst i lov på vårterminen. Eh jag tycker att de stör mig och jag tycker att anledningen till att jag är så trött nu alltså inför lovet beror ju på att lovet ligger där det ligger. Jag måste hinna med en massa saker innan lovet eller jag måste liksom planera för vad som ska hända efter lovet för att inte lovet ska För, förlåt min svenska fucka upp eh resten av terminen alltså att de glömmer bort om jag liksom börjar med eh ett moment så så vill alltså man vill ju att det ska ta de här sex veckorna och ibland så gör de ju inte det utan det tar fem veckor och så måste man eh, ja det det jag är jag är inte jätteförtrust egentligen i i idén om de här loven för att det blir krångligt Eh men med det sagt så var det ju eh så somnade jag när jag kom hem från jobbet igår alldeles för sent. Jag kom hem vid, liksom jag tror jag, jag släntrade in vid halv 7 efter mm. en arbetsdag här hemma och då somnade jag i soffan och sov i 3 timmar. Så <laughs> Det gör ju är det precis samma. Så den ullningen var där. Jag, jag kan själv inte förstå vad de menar väl, men jag kan jag ändå känna också. Jag lärt mig att jobba med den det flödet, den rytmen liksom. Jo, så jo. Det passar mig ganska bra. Så jag är ändå kvar så och sen har jag varit lite små sjukt typ en veckas tid så att det jag, jag, jag känner mig väl så slut på energi och slut på liksom så så att för mig har det bara varit så här. Jag har nog varit länge sen längta det för julloven kommer kännas och somrarna kommer ju kännas så här nu nu har jag inte mycket energi kvar. Nu behöver vi liksom gå i mål här. Men men så med den här korta loven här, Noahe könt riktigt den där. Åh, oh, vad härligt i lov. Jag har gått de sista och tittat verkligen kanske. Fortfarande kvar nu. Kommer vi ta det här? Ändå kvar vi tar det här. Ja. Till och med till elever och till kollegor och vart. Ja, ah, jo, jo, vi är fina. Men jobbet blir det som nu. Det här är motivationen. Så det det händer vart en bra grej. Sen har jag varit runt på texten och det är inte kul, men du vet det är lite så här man liksom får Eh uh, det är ändå extra tid i måndags hade vi så sent jobbmöte på jobbet vi skulle ha någon föreläsning 4 timmar lång uh, föreläsning i workshop om AI av någon gubbe som är expert på AI <laughs> eller så vad man gör där. Eh det hade kört 20 timmar och 20 timmars workshop och det har varit lika bra om inte bättre. Mm. Det enda som jag är glad över i det här är hemsvetet eller är att liksom Eh uh, vi har väldigt sedan extern fortbildning på det sättet på min arbetsplats längre utan det har blivit väldigt bra att ha liksom en egen struktur där vi lägger tid på att utbilda varandra och liksom utforska saker i gemensamt. Och det har vi gjort nu i ett par årshit och det var väldigt nyttigt att ha en till så här tillbakablick i hyse så här stod det utförut eller så ser sig många där arbetsplatser. För jag försöker ju också kolla så runt tillbaka men typ det mesta där kunde vi gjort själva typ. Och det mm. ändå är nog ganska skönt att ha den självbilden kollektivt. Mm. Är det är lyckligt att alla där syns jag också var för testade nya grejer och, och det är nyttigt att man sätter sig ner en timme och pratar om okej okay, med hur gör vi det här i förundervisning. Men behöver den ligger mellan 18 och 19 en måndag. Nej, det tror jag inte. Men eh, det är den. Så. Och sen börjar jag i Halmstad tisdag som jag lärarstiftelsen påstår eh demokrati kväll i kooperativa samarbeten vi har med skolan Sveriges pris det vet ju du. Eh så. Mm. Samlas med Embridge fonden och fredsutbildsurit olika så. Ehm vad hade vi en sån uppe nu gemhetsidpanel debatt och om en kväll liksom så. Vi föreläser ju så i Hamstersupernoise i insenter för träffa gymnasie lärare därifrån och även grundskollärare. Och, och prata om det och då insåg jag att det finns det vi tar i djupet med mediumbrandade idéer för projektet sen tidigare, men det finns ju någonting pedagogiskt problematiskt i att liksom, vet, när man själva i skolan så fanns det ju de här som är överlevs för intresset som var runt och föreläste och berättade om det och pratade om det. Mm. Det finns inte så mycket kvar av naturliga skäl liksom för att de har blivit så äldre att om man inte slutar med det eller inte lever det. Mm. Eh så det är ett jättestort pedagogiskt problem som inte jag inte har funderat på. Vi var sånna trodde idén att av tog till det starka smittorna jag har från riksdöret liksom när den dagen man satte en jag provat 3-4 timmar då i en aula och lyssnade på liksom eh de personer som berättade eller den person som berättade. Mm. Eh sina historier om det och vad det var och att det liksom öppnade ögon för för en historia och ett perspektiv som som verkligen är för viktigt för att eh, glömma det då. Mm. Och där, där finns det det finns ju många lösningar det finns en digital lösning som är superintressant och kan lägga länge till på vår hemsida sen som är där man liksom kan få ett interaktivt samtal med en förintelsevägel jag varje som har liksom eh, spelet sin digitaliserat som man kan prata med en kamera eller man kan skriva till och så svarar den på liksom det är någon så här tidig version av en AI <laughs> eller så Ja det är smörr gammal. Har du sett den verktyget förut? Eh jag jag har sett att det det det finns och och och och och så jag jag tänker ju att jag var ju på med med just det här fredspriset som vi fick på Schiller ska mm. så åkt så så så, så aktualiserades justena här eh, hågkomstriasor igen mm. alltså på våran skola som har varit så vande i ganska många år och att men eh jag skulle fortfarande vilja slå ett slag till att det behöver i den här Göteborgsregionen så bör man inte åka till Polen till Auschwitz eller till liksom vet den typen av re längre resor utan det räcker faktiskt att åka till Oslo för att få en bild av vad det var som hände. Eh så att på det, men men det kan du ju å andra säkert inte göra med 1000 elever. Så att eh just den här eh, eh samtalet det här är det någonting som man ska ha i i stor aula. Så är vad ju när, när förintelsen jag minns ju det också när förintelseöverlevare kom till skolan och berättade. Eh för att man aldrig skulle glömma ja men och det är så fint att det ser det för det finns en ganska fin koppling till det som eh, Fredenshus har tagit fram och ställer i Uppsala tillsammans mm. med En rik fonden och med eh eh ser från MUCF de har tagit fram en en sorts föreställning en skolföreställning mm. som heter ber han heter han hans namn unkilen eller så så är det en unkilen dam med pedagog syreslut i Sverige och som liksom håller en föreställning som är typ att återberätta hans liv eller berätta den historien eller hur så inte det är inte samma sak som att berätta det själv men det är ju liksom eh så nära som man kan komma. Har du sett den här föreställningen? Jag har sett föreställningen och den har vi faktiskt haft eh så att alla våra elever kände vi fick det här priset. Alltså mm. för det var ju några år sedan vi fick priset. Han kommer tillbaka varje år och visar och det är en väldigt väldigt fin föreställning faktiskt. Jag ska varmt rekommendera. Kostar inte jättemycket att arrangera. Eh det behöver han behöver nästan ingenting. Han kan göra det i en gympal. Han kan göra det. Alltså han är otroligt duktig den här skådespelaren. Det är ett fint manus skulle jag säga. Det det, det är så otroligt enkelt dramatik. Och är det någonting det en, det jag hade glömt för vi hade ju han kommer nu igen i mars och så tror jag det. Ehm mm. till våra årskulljetter för de har ju då inte sett det men 203:orna har ju sett det. Och då blir det ju en hel dag där han spelar sin föreställning och tar frågor efteråt och så. Eh, jag kan varmt rekommendera att boka in det om man eh, det, det är ju inte det, det är otroligt fint. Och jättebra från alltså den blir han han han han gör det det finns inget värre än dålig teater, men det här är bra. Det här är inte perfekta perfekta perfekt ord från eh lärare som är inte dramalärare men som det är så här på scenprogrammet. Eh ja. vi typ tänker de går in på Fredenshus går upp där han heter Oskar Olsson och man interagerar med honom. Eh hur eller hur lägger vi igång i paret tycker jag? Det tycker jag med. nu kan ni även ha på er eh i ett tag eh, som egentligen säger bör jobba i Göteborg stad och som eh bör som en annan arbetsgivare det är relevant för ända men det är det här med liksom det blir utflykter och, och liksom studiebesök och liksom när man undervisar utanför klassrummet så. Mm. Det är så förvalt samt olika hur det funkar i olika kommuner. I vår då mm. så ser det ut liksom i Göteborg så får har staden finansierat så att liksom elever får skolkort som gäller, så man kan ta sig till från skolan allihopa och, och man kan också använda dem för att åka på utflykter under skoltid. Så. Mm. så att alla kan åka runt varsomhälls i stan. Men det har inte liksom varit eh, någonting som har varit regionalt gemensamt bestämt, utan det har vår kommun köpt till vilket gör att de andra tio, elva kommunerna som ingår i vår region har valt att inte göra det. Och, och därför jobbar man liksom ett par hundra meter längre bort från <laughs> eller liksom, några kilometer längre bort i en grön kommun då Då har man inte det och då kostar varje liksom gång man ska resa någonstans med sin klass är väl typ 5-60000 bara åker kollektivt då. Mm. Och då är det någon gång per år som liksom idrottslärare säger vi måste simträna eller vi måste liksom åka skridskor eller så. Och då finns det inga pengar för liksom eh något annat. Då då är det det som ordas budget är hårt räknat. Eh och så finns det inte mest några kulturprogram man kan boka in sig på, men det är väl vi brukar liksom fixa så där cyklare så cyklar vi de 5 kilometrarna varsom för att komma dit liksom så, så cyklar de tillbaka. Och så mm. hoppas man att det funkar för alla och så får man läsa det annars. Och det är ju liksom på ett sätt bra det är lite så gulligt och fint. Jag kan tänka mig att det många föräldrar som säger så åh nu cyklar de på skolan vad va härligt så ska skolan vara så vara energiskolan och så. Men det finns ju någonting liksom pedagogiskt lite i knepet där. Men men i vilket fall ehm det kan vara liksom de yttre förutsättningarna. Borde säg möjligt att ta sig runt, vara på lekställen. Sen tror jag det finns många, många kommuner, nu jobbar vi i en stor kommun där det finns fler museum om vad som går att räkna. Liksom. Och så är det inte i alla kommuner runt omkring i Sverige. Men det finns ändå saker man kan besöka, platser man skulle kunna vara på. Här har de gjort det en ganska smart grej. Man har samlat alltihopa liksom i en gemensam bokningssystem för nästan alla, alla kommunala och offentliga verksamheter. Mm. Så de finns liksom ihop och så släpps det två gånger per år. Det är en dag typ precis i början på vårterminen och en dag precis i början på höstterminen. Och då har man liksom de stora programsläppen där alla aktiviteter som är bokningsbara finns. Så går man in på en portal. Man loggar in sig och så, ja men okej, jag har, den här dagen vill jag gå på det här. Jag har 30 elever, det är ett speciellt speciell behov, vad som är, bla bla bla. Och så mm. kopplas man ihop med liksom det museet eller den här stjärn. Det kan vara teaterar, skolbio, olika workshopar på ställen. Det kan vara liksom utomhusfektioner det är någon eh observatorium delar till dig man kan gå på så och så får man ju liksom sin kontakten till de som förmedlar det vidare och så är det liksom bra. Och i processen i praktiken var ju år så är det så att liksom eh om det är så här i år var det 9 januari då vet alla det det är liksom en grej som man pratar om så här så fort ja men känner jag julen går bra aj ja, men du med blir yes. man för bort att jag när öppnar Kubo det är boknena gets ju bokningen amne ah, i januari. Amne ah, perfekt klockan Äst? 9. Yes, du vet ju. Så ställer man in alla andra möten och har man möten då så sitter man med sin dator på mötet. Och så är liksom är det som när hockeyn biljetter släpps, det är liksom kaos. Så det är så här, man bokar på allt. Allt i man kan hitta. Nu har jag liksom vänt inte i klassen, men jag har 55 elever mm, eh mm. som är mentor för och så vi är ju för att vi bokar för reglament och elever för några fasta grejer. Vissa saker bokar vi innan för liksom allihopa. Mm. Men men men jag och mina kollegor hjälper ju för dem. Och då är det ofta så att man får boka liksom, ena hörva först och andra hörva sen så får man göra något annat samtidigt att det hänger ihop. Mm. Så jag bokar in allting som jag kan hitta som jag kan hitta två, två lediga pass liksom efter varandra. Eh, och sen har jag bokat igenom och då går jag igenom och säger okej, okay, men det här har vi varit förut det är lite likt, det kan jag boka eller det här är skitsamma det här behöver vi inte ha. Men det är liksom det är konkurrens. Så. Och kommer man in två, tre timmar senare då finns det liksom skräpet kvar. Det är inte flera gånger jag har varit inne någon gång som har varit såhär i slutet av typ en timma när de här biljetterna går ut så bara här, jag bokar på det här. Det var konstigt. Här har faktiskt fint mycket platser kvar till det där. Vad är det som händer? Så kollar jag kal kalendern och bara, aha okej, okay, men det är samma dag som din natt skonella prov, det är för ingen annan har bokat dem. <laughs> <laughs> och, och det är liksom, det händer hela tiden. Mm. Eh, så det är liksom världens mest komplicerade grej. Men det är i alla fall så det fungerar när man bokar liksom undervisnings... Jag vet inte vad jag kallar det. Kallas, utflyktig låter liksom, som ett avbrott för undervisning. Det är det ju inte på ett sätt. Men på ett sätt inte heller. Men liksom det är så det går till när man bokar undervisning utanför klassrummet. Om man säger så. Mm. Är det så för dig på gymnasiet också? Har ni samma system? Ja, vi har samma QBO-system och vi måste också boka det enda vi... Vi, vi har ju på något sätt frångått det på ett sätt för att det blev så himla olikvärdigt för att det byggde ju på att att alltså det det finns vi går på på saker som tubor anordnar ja eh men man kan liksom inte ta alla årskurs 2 på gymnasiet som får gå på någonting utan för det bygger liksom lite på om läraren lyckas få in det schemat och hit och dit. Mm. Så på mm. det sättet så har vi avsatt ganska stor del av våran liksom gemensamma budget som ser till att alla årskurs 2:or år går och ser pjäs på Backa Teatern och alla årskurs 3:or mm. går på Stadsteatern. Så att alla får det. Kan du en alla som... inord ditt program då eller är det det på hela? Nej, skolan? hela skolan. Absolut hela skolan. Det är skolan. fint. Eh då och du betalar det... nere i själva öserköpen är det ju liksom har ni någon administratör som bokar upp det vi ser det någon typ Alltså jag bok alltså vi svenskan har ansvar som ämne att boka eh så att men men vi gör det på den skolgemensamma budgeten för att alla elever ska ha fått se teater eh två gånger mm. i sitt liv liksom för att för många är det så mm. att det är liksom de har aldrig varit på teater. Eh för, på grund utav det du säger eh lite. Du säger du alltså det här att att kommer du från Partille och det är ju ingen som har åkt med dig eh till liksom för att det var dyrt att åka kollektivt än om i grundskolan eller eh alltså det, det det är ju krångligt och och för att säkerställa att alla faktiskt får så har vi bestämt att det får kosta hos oss. Eh och så tar vi det från någonting annat då antar jag i budgeten gissar jag. Men jag vet inte från vad men vi har liksom all jag nej så här tror jag det alla bidrar lite med sin ämnesbudget alla ämnen bidra lite så ja. att alla får. Eh för att vi tycker det är viktigt. Eh men det skulle köpa ner det själva liksom så eh vi ser det om det är gemensamt på studenten men det är klart att det går att göra också. Mm. Det är ju falla eller hur men vi ja. vi går ofta på universitetem tror jag en vad vi inte borde i borde göra egentligen. Det är klart att det finns andra saker som man kan betala för också liksom det är ju klart att det finns det. Men det finns även möjligheter att boka upp sig på ett gemensamt program som det kostar någonting extra. Det är klart att det kostar för att ni när ni har betalat det någonstans. Ja. Men att det liksom är det är ändå något annat i det. Så vad jag och minäkologi gjorde när vi tog de här eleverna som jag nu är. Nu är vi i sexor. Vi trevade metoder för dem och sen började vi i fyran. Då var det att vi sa att vi ska ha en månad att ha inför en utflykt i månaden. För vi ska mm. verkligen maxa liksom, att uh, utnyttja. För två av oss har jobbat på lärar ett tag. Men inte liksom, på den här sorten av skolor. Eller inom liksom, Göteborgs stad. Men är det, är det för mm. era... era 55 elever? Eller är det för hela skolan? Ja. Nej era 55. Nej, det för det, ibland då bokar vi bokat in saker för alla uppa gemensamt. Till exempel vid mm. när ehm eh Göteborgsfilharmonikerna har skolprogram så är det kan man boka liksom upp. Det är en Just separat det. bokning och där kan man boka upp för alla. Så då bokar vi liksom hela månadsdagscenterit mm. så är det typ en föreställning eller så. Eh någon gång per år. Då mm. hittar man det när det släpps och det är någon som har kontakt i det så vet ni det är och så. Och det är liksom så vissa saker bokar vi med sånt, men men vi har bestämt oss för att vi vi vågar med troligtvis vi ska köra det som ett projekt för vi liksom det lär oss att bli bättre på det och vi vill liksom tänka så här men om man gör det ofta kan man träna elever att bli bra på liksom aktiviteten utflykter som du förstår vad jag menar. Ja. Uh -huh. Och liksom och, och och vad vad finns det för möjligheter utan kristan vi vill maximera liksom det program som finns färdigt men också så här nu drar vi ändå till liksom botaniska och så sitter vi på egna aktiviteter utifrån det vi jobbar med just nu undervisningsnyss nu eller liksom eh två barn med kollegor den ena jobbar som introdukslärare den andra är utbildad till det, så de är jättebra på samarbetsförmågor och grejer. <skratt> så det är liksom sånt här de koll på och det då behöver man liksom bara få någon annan ansats. Så det är också kul att kunna komma ut och liksom vara på andra ställen. Så det har vi har ju satt upp som mål. Nu i 600 blir det lite mindre för det har varit lite mer sen nationella prov som blockerar upp och liksom grejer så det har blivit lite annat. Men men vi ändå försökte ha det som målsättning. Och det har ja, varit jätteintressant. Och nu slutar på en eftermiddag så vi utviderar det och ser hur det har funkat med. Liksom. Vi sa redan efter första året att det har varit de lättaste eleverna någonsin som någon av oss har haft att liksom, ta mig ut på <laughs> olika grejer. Så långt att redan i våren i fyran så tror jag det var någon gång när vi hade lite sjukdomar och vi borde ställa in det här skitsamma, det här kommer att gå bra. När vi var två lärare som tog mig höst de här 55 själv. Och det funkar hur bra som helst. För de har liksom lärt sig att hitta runt och navigera. Det är ingen som liksom vi la loss för de fattar liksom någonstans så här nu är vi här <laughs> och vi gör det här och det det funkar så här och, och det det har funkat liksom superbra och vi har varit inblandade på olika sätt men inte går igenom kubut vad som är liksom i boende själv som ett så här där man inte tillgång till allmänheten liksom i alla fall och de har gjort det hur bra som helst och gjort det intressantare och det har varit liksom en någon som tillför någonting i det mm. eh, och det känns som att vi har fått betalt för att liksom lägga ner den tiden och det arbetet och i samband med det för då var vi med i ett projekt på universitet för två år sen där man fick liksom studieväxelkostera Superpartners de har ju liksom sa på för vad jag skulle få så. Mm. Och då tog de fram ett program med besök och workshop som var liksom skräddarsytt efter det projektet. Och mm. det var sent själv för att sätta upp planerar typ 10 lärare från olika skolor och Superpartnersen. Och jag märkte att flera av dem var så här oroliga och nervösa för hur deras idé skulle bete sig för de hade inte varit borta så mycket. Och då tänker de tänker bara så på problem som kan hända typ i skolan i klassrummet och så här vad händer om det här händer någon annanstans men man blev ju inte så nervös alltså det målar det kan kännas. <laughs> ja. Och känns jag fuck jobbat ansvar för allt det här. Och jag tror att den där skinnaren mellan det och det situationen som jag är i nu är att vi har tränat dem från liksom allra allra första början och då har det varit liksom inga problem men det har ändå varit liksom så här oj vi missar en halv säsong på grund av att ni skiter med att följa nästa. Det är liksom eh någon gång har vi kommit ifrån varandra så då har liksom noll där har fått följa några elever eller någon har fått följa några på vägen det liksom dyker ska alltså så har vi kommunicerat dem ute på vägen. Så vi har ändå haft saker som har hänt på vägen. Men vi har ändå liksom lärt oss gemensamt. Och de har lärt sig varandra. På ett sätt som bara är så här. Det här funkar så mycket bättre för att det är intränat. Och då mm. insåg jag att såhär, det här är en grej jag vill komma fram till. Så jag har en idé om det egentligen. För egentligen det är det jättenajs nice att vara en gemensam förvaltning. Som är så här. Här är det massa saker man kan boka in sig på. Här, saker, här finns de här och de här. Ställen man aldrig tänker på. Ställen som man inte liksom vet om riktigt finns. Eller som man liksom missar. För att man inte är hela tiden inne på allas... Det skulle vara omöjligt att gå in på varje museums individuella hemsida och boka upp liksom aktiviteter. Det har inte funkat. Eh utan liksom man började skytta mot en gemensam centralisering av det. Men gör ni det om man ser egentligen i termer av liksom undervisningsutveckling och verksamhetsutveckling, vore det inte nice om vi får sms med långkornade program typ. Att man bokar in sig på så här den här tiden när vi kör det museiprogrammet och då är det liksom tre besök som är förplanerade ante på samma ställe med över tid och man gör saker där emellan. Eller att det är så här, första gången går ni på det här museet sen ska ni gå på det här museet här borta, det hänger lite ihop men det är lite annorlunda och då får ni det här och det här. Mm. Att man liksom designade pedagogiska upplevelser som var över tid. Mm. Där man liksom tog fram mer programliknande grejer, eller mer liksom projektliknande grejer som var så här inte att alla måste göra samma, men dels att det var genomtänkt med en viss progression. Och dels att det också uppmanade fler att göra liksom fler sådana besök på mer utvecklat plan förstår du vad jag menar för er er tro att det finns någonting som jag säger vi, vi vi du sitter av den här och på råklacka på liksom chefer eller <skratt> den där politiker liksom eller statsministrar eller liksom förvaltningsvärför eller så här liksom muppar som jobbar på kontor som liksom bestämmer massa saker som vi inte riktigt behöver nu stämmer inför liksom det 15:e mobilförbudet på tre för år ja och det kommer säkert bli jättebra jag håller tummarna för dem men liksom nej. om man då litar av den tiden på att istället här ta fram bra grejer som blöder det hade kul att ta med för att bli bättre förlåt. på vad du vill säga. Men vad du inte det det det. Det var roligt bara att det det här med mobilförbudet var roligt. Ja, det kommer ju nämligen inte Nej fram. nej men det kanske ja. blir bra. Jag just det känns det vägen för sjukt. Men men men det det känns som att liksom lite lite lite det. Hade man kunnat ta fram till att ta fram något program som var så här. Okej, okay, men hur ofta vill ni gå på grejer? Ja. Är det är då man kanske har en smutsig tre besökande som är när man kan boka upp sig max två såna program och då går de varannann växelvis. Så att liksom hur är det sig för mig på antemin i sex, om det är sex månader så finns det tre besök som är naturvetenskapliga att man liksom är på botaniska och kollar på träd och sen när man på universitetet och kollar på regnskogen och träden där och sen när man på NGU på GU där man pratar med de bo eh botaniker som pratar om det här och det här. Och så är det kanske två månader emellan. Det finns förslag på aktiviteter att göra där emellan men man behöver inte om man inte vill. Men det som liksom här finns färdig idé. Mm. Man har sett en del av alla de här smarta lärarna som man dammsugor upp och sätter centrala på förvaltningspositionen. På att ta fram och planera liksom idéer och saker. Så att man kan ta de bokningssystemen och liksom utveckla ett steg vidare. Så att det inte blir liksom huggsexigare och man bara tar vad fan som helst. Bara för att hitta <skratt> någonting som är okej. Okay. Men också att man liksom uppmanar folk att jobba mer systematiskt med att träna folk och utnyttja den miljön man är i. Och det här jag vill komma tillbaka till i din och minst start där vi har liksom Kanske ställer du träffar en kulturinstitution eller liksom någon sorts en så här ställ där man skulle kunna göra skobesök även om man befann sig i liksom jag vet inte i senaste exempel på en liten lite eller från kommer vi får någon för hatbröd därifrån men liksom om man fast på stället där det inte finns jättejättemycket att göra så skulle man ändå kunna liksom utveckla den sorts program och ta fram så här det här är det som gör byråsk 5 varje år att man mm. kör det här och det här och det här här är tre besök och hänger ihop på det där det är sättet eller liksom Eh det här är årets mina så här program där årets högsta program. Det tror måste ju kunna göra och få lite mer struktur på saker, få lite mer undervisningskvalitet på saker och ändå bara göra livet lättare för lärer. Ja. Det är det som jag slog mig eh hem bland eller igår när jag satt på Spårvägen hem från eh en en, en universitetslektion som var jättebra. Eh men som jag känner så här det här borde man kunna göra bättre. Ne men alltså det det är ju någonting eh ruttet i det var det är ju därför som vi har liksom det är klart att vi bokar en del på Kuba men det är för krångligt och bokar den typen av grejer det är ju därför vi har bestämt att att eh det det finns ju också någonting i att det kan inte bli den här huggsexen, för då, då, alltså vi hade ju det inom våran skola vi hade andra saker som, som UBF hade köpt upp då i vissa saker mm. eh, filmpedagogerna till exempel hade UBF köpt upp och då visade det mm. sig helt plötsligt att det var en lärare som hade bokat till alla sina ämnen så att det var vissa klasser som fick gå 10 gånger och sen var det andra klasser mm. som gick samma årskurs som inte fick ord någon. Så det det finns ju också liksom, och så finns det ingen tanke alla går på. Alltså det måste det, det är ju skitsmart att och göra någonting vettigt av det istället för att bara hålla på. Mm. Eh det, och där kan man tänka stora skolor typ i, i stora gymnasieskolor eller kanske stora kommunala grundskolor och så här skulle kunna ha liksom någon som tog fram ett program och någon som ansvarade för att, liksom bok över varje år. Nu gör vi det här och det här det som finns Medan mindre skolor tror jag är beroende av förvaltningar som liksom eh, servar med det och att det tycker jag är en jätterimlig grej att lägga på sig en utvecklingsledare eller liksom en utvecklingsorganisation som praktiskt liksom undervisningsutveckling. För vi kan inte bara ha fortbildning för lärare. Det här finns ett dokument, det här finns en handledning. Det här finns liksom så genom att aktivt vara så här, här finns saker du kan göra. Det är bara att boka upp dig, ta med den elever hit, gör det här. Här finns saker du kan kolla på efteråt. Alltså det är de material som de redan har. Fallet med besökarna där med liksom kommer på skolbussen så finns det en handledning till och så så börjar koppla ihop det paketera det tillsammans. Så har mm. man gjort någonting som är liksom mycket mycket mer tillgängligt. Eller hur? Utan att det egentligen behöver vara någonting och det har faktiskt varit eh nu sitter som en jag tänker som jag jobbat tidigare som utvecklingsledare det har också varit en insats som faktiskt gjorde någonting för ett förbättrade livet för lärare och elever, vilket man inte alltid kan säga bara det och det där när man har den den den positionen i skolan. Vi ska förbättra livet. Jag tycker vi avslutar där. Vi ska förbättra livet för för för lärare och elever. Alltså hela kulturdelen vill ju istället egentligen ha det så. Eller? Ja, ja, visst. Men jag tror det finns jättemånga institutioner och jättemånga liksom aktörer även det kan vara privata aktörer, företag. Det kan vara liksom så som som skulle känna att de var mer de var bättre på sin grej och de också var nyttiga för skolorna. Det är missa mörks lite gärna genom att bara samla in de som redan har bokningar upp. Utan mm. att aktivt knyta ihop samhäll och skola det är det tror det finns nu, en stor potential i. Jag pluggar ju lite nu bisidan om som man gör ibland. Så jag läser mm. en, en undervisningsutvecklande utbildning. Och jag har en känsla av att du kanske läser en likadan fast för din årskurs. Jag tror vi har pratat om det förut. Jep. Jep. Eh och i den så så läser jag lite om ehm om just det här eh som heter variationsteori som har blivit en väldigt stor grej det är liksom det, det är undervisningsutvecklarnas undervisningsutvecklingsmetod så skulle jag vilja säga det det är lite fascinerande då kommer tillbaka till universitetet och inser att jaha det var det som hände med med variationsteorin. Det för var ju det bara en del av det. Nu är det liksom the, the shit i alla fall i mina åldrar så pratar man om om den här metoden som de har tagit fram mm. som som som guru metoden på något sätt. Eh och det måste vara men i det här när jag pluggar detta så ska jag studera någonting i min undervisning som eh eleverna inte kan. Jag ska jag ska liksom på något sätt dokumentera och få syn på vad är det eleverna inte kan. Mm. Eh och eh, det har jag gjort och så upptäckte jag att det är någonting när eleverna skriver som har hänt. De skriver liksom för glatta livet, men de har liksom inte riktigt koll på regler känner jag liksom att det det blir liksom bara text och så är de jätteglada i sin text. Och ibland kan de ge sig mycket ord, men det finns liksom ingen regel. Så jag eh och så så började jag så hade jag en lektion om eh att vi satsradar inte. Eh alltså vi sätter inte ihop huvudsatser eh med komma tecken utan vi använder eh bindord eller konjunktioner. Vi använder och eller men eller för för att binda ihop två huvudsatser. Eh medans bisatser kan man sätta komma, måste man sätta komma tecken. Och den här huvudsats och bisats hade mina 16-åringar ganska dålig koll på. Inte jätteförvånad. Det är ingen större skillnad, men jag insåg någonstans det här att vad som var en huvudsats var inte någonting som var bekant för den här elevgruppen. Vilket blev det intressant att jag kände att jag pratade om någonting som flyger över huvudet på dem. Du vet ju när man kan stå i en klass och bara inse att de fattar inte vad jag säger, de förstår inte någonting om vad jag pratar om. Så det helt plötsligt så ja, vi hade en ny lektion och så började jag den och sa kan någon säga vad som är en mening? Vad är en hel mening? Och då räcker en elev upp mm. handen. För att det här är en helt ljuvlig klass. Jag älskar dem på riktigt. Alltså det är något av mina roligaste grupper jag har. Så det är en sån. Mm. Ja, man ska ha stor bokstav och punkt. Och så var han jättenöjd. Och jag bara, ja. Yep. Det är ju korrekt. Stor bokstav och punkt. Ja, okej. Okay. Men om ni ger mig en mening då. Då är det en annan elev som räcker upp handen. Och säger ungefär. Eh... eh Eh, eh eh eh jag vad vad heter det? Jo så säger så här glada och är eh, så här den glada bagaren säger. Oj vad ursäkta. Mm. Ja okej. Okay. Så då skriver jag på tavlan den glada bagaren med stor bokstav och punkt. Och så här i en ny den nu säger jag då. Är, är är det är det här en mening? Och de bara, ja. bara, om jag ja all ihop förketuren som att den glada bagaren var en mening. Och så säger jag men behöver jag inte med. den glade bagaren göra någonting för att det ska bli en mening. Och då räcker det. och till slut så är jag jaha. Okej, okay. jag vad behöver den göra? Den glade bagaren bakar säger kommer det liksom till slut. Ja, ja, är vi är vi redan så nu är det en mening. Ja, då var det en mening. Det visade sig att de här eleverna har liksom aldrig pratat om meningar på det sättet. Eh alltså att det måste innehålla ett görande ord, alltså ett verb, ett predikat. Och jag insåg ju aha, det, har, det det finns ju en anledning till att jag kan prata om hur mycket konjunktioner jag vill, men om de inte vet att det måste vara ett subjekt och ett predikat på ena sidan och ett subjekt och ett predikat på andra sidan, så kommer vi inte komma någonstans då kommer ni bara till en massa ork. Eh och så blev det lite liksom väl en spännande grej för mig. Att jag väl jag har det här, har, jag vet ju inte om inte riktigt om jag varit med om innan. Men å andra sidan så har jag inte heller haft fokus på eh just den här svårigheten. Jag har ju haft svårt att lära ut det här innan. Men jag har ju inte fattat vad det är som har varit problemet om du förstår mig när. Jag vet inte om jag har liksom Nej, jag grävt ner mig i atom kanske faktiskt inte vet vad en mening är utan det kom ju av att jag var tvungen att ta reda på vad det var som eleverna faktiskt inte kan för att kunna det de behöver kunna. Det är ju det som min min Det är en väldigt intressant process. Ja. då ger sin på eller så. Eller hur? Eh och då men och i detta då så satt jag och läste vi lärare nu eh som jag gör eh som är då en mm. en en eh en, en, en våran tidning, fackliga tidning eh Och då är det ju naturligtvis en eh för att det jag funderade på då var ju min första fundering är oj vet i lever inte vad vad meningar är. Min andra mm. fundering är två, det kanske de inte har vetat på jättelång tid, men de kanske har lärt sig det ändå till slut. Och tre Varför undervisar jag inte dem? Alltså varför har jag inte fattat att de inte har fattat det förut? Så att jag har liksom, jag undrat lite. Det, är det verkligen så att de skriver sämre idag? Eller beror det på att jag inte har fattat att de inte har fattat? Är du med? Det är ju liksom två ja, olika får. saker. Men då är det i alla fall så här. Det är ju i ämnesläraren eh i vi lärare den avdelningen mm. så finns det en rubrik som är så här larmet elevernas mm. skriftspråk är i fritt fall. Ingressen låter så här små och stora bokstäver blandas huller om buller, vardagsord som cykel är felstavade, punkt saknas, handstilen är oläsligt. I ämneslärarens granskning vis vis när lärare om att elever långt upp i åldrarna skriver så illa att deras texter blir obegripliga. Det är katastrofalt. Vi är en generation som inte vi får en generation som inte kan uttrycka sig säger läraren Jenny Och så är det en text då om att det finns massa eh, ofullständiga meningar, det finns syftningsfel, det finns anglosismer, basala skrivregel som att sätta skiljetecken och att inleda meningar med punkt och stor bokstav inte är naturliga för eleverna. Alltså de bekräftar det som jag hade sett i mitt klassrum. Man vet inte vad som är en mening, men man vet att en mening ska ha punkt och stor bokstav. Mm. Och det här är en undersökning som ämneslärarna har gjort som är då består av 2500 nej 2452 lärare i grund- och gymnasieskolan som har fått frågan. Och de menar och i resultatet så är det att lärarnas upplevelse är att skrivförmågan har störtdykt på några år. Eh drygt en tredjedel av lärarna svarar att majoriteten av deras elever inte behärskar grundläggande skrivregler. Eh drygt 8 av 10, 84 av lärarna tycker att dagens elever skriver sämre än eleverna gjorde när de började som lärare. Eh mm. Och det som säger idag kan inte elever årskurs 7 stava till föräldrar och det finns stora problem med dubbelteckning säger högstadielärarna det har de inte lärt sig i mellanstadiet eh mellanstadieläraren säger i den här texten då att de kan inte såna här grundläggande saker som vad de ska sätta punkt och stå bokstav och texterna blir bara blahabla blahabla det borde de ha lärt sig i lågstadiet säger ah. mellanstadieläraren och eh, gymnasielärarna vad de säger vill jag inte ens prata om för de tycker ju att all det är alltid all andras fel i alla fall det är ju liksom ja, gymnasielärarnas ja. eh för att de har ju så många stadger att skylla på. Eh och eh, sen mm. så eh och sen så kommer ju den här idén då. Sen sen är det ju eh så här att eh så min första tanke blir ju när jag läser den här texten är har det blivit så mycket sämre? Och går jag till mig själv så tänker jag, oj, alltså min upplevelse är ju framförallt att jag blev över undervisa mer om saker jag inte begärde undervisa om förut för att samhället tog hand om saker. Alltså de läste böcker, de satt, alltså det läsandet var någonting som var naturligt för mina elever som jag hade när jag började för snart 20 år sen. Men som inte är naturligt idag och det gör att att jag måste undervisa på ett annat sätt idag än vad jag behövde för 20 mm. år sen. Men samtidigt finns det andra saker jag inte behöver undervisa alls om idag som jag behövde undervisa om förr. Ehm uh. Jag förstår vad du menar. Jag tänker att det där eh uh, det ligger någonting i det precis det du säger precis det sista nu där med lösningen naturligt och så. Mm. Man har bort det här sexualiserat läsaktiviteter från skolan så var naturliga förut. Om jag går till liksom den grundskolan där överför är det liksom sånt så, så har det ju sen egentligen infört var 20 LGR 20 LGR helt faktiskt sen så har man liksom inte längre tid med att liksom vi kunde starta varje affär ut med att få så här är det för någon gång när jag började så här var för någon gång var idag när det var liksom att läva när det sig själv eller att de liksom hade tid för liksom schemalagd högläsning blev den högläsningsbok vi läste i timme av i mer sånt så i klassrummet så man kunde prata om det igen sånt det fanns liksom lite läraktiviteter varje dag på schemat. Det har vi inte tid för det. Och så svenska har inte tid för det utan de som dåna andra ämnes sidor de har det heller tid för det för det liksom ökat innehållet, ökat stoffet i utan att lägga till mer tid i alla ämnen egentligen. Och då såna saker i kursen som var naturligt i en skola när man själv var ingredelse var naturligt när man blev lärare och man jobbar som lärare till jag har jobbat sen där i sen slutet på 2009. Jag skulle säga att de 3-4 första åren så var det sjukt att det var så och sen med tiden när det blivit liksom att nej men jag hinner inte riktigt med det vi får skjuta det. Och det tror jag, jag speglar in i det också. Sen tror jag att schemalagd tid för att läsa i skolan är en jättebra exempel på en riktighet som funkar bra för de som det går bra för och dåligt för de som det går dåligt för. Så ser man på prata om undervisningseffektivitet och liksom kvalitet och så. Du ser nog inte gå tillbaka till samma sak utan vi skiter en bättre form av det. Men jag tror att vi verkligen behöver ha det Det är min ena tanke Min enda tanke är Det låter som att de har frågat 2480 Någonting lärare Tja, dina elever är de bättre det sämre än vad de var förut Om jag radierar lite Och frågar du lärare om du frågar om fel tid på dagen Frågar du om efter lunch Frågar du om fredag eftermiddag Frågar du mig när jag är på väg hem från sportlovet Jävlar vad det är så här Nej, du, det här känns inte som att jag har blivit bättre Alltså frågar man lärare om du har ett magkänsla Så får du ett svar om man gör bättre så här, hitta den fjärde eleven på din klasslista, gå och kolla in de tre texter man skrivit och jämför dem på riktigt med liksom hur andra har jobbat förut. Vad har ser du egentligen? Då har man kunna prata om liksom analys på ett annat sätt. Jag tror att det finns, jag vet inte på till om det här, men det är inte inte om villare inte in heller. Men känslor av att säga hur man ställer frågor så får man de svaren man vill ha. Och lärares magkänslor, även om det är statistiskt säkerställer magkänsla är inte fakta. Nej men det är ju lite... en indikation på att det finns någonting men det är inte fakta. Nej men det är ju lite det som jag vill egentligen komma åt att att eh Eh alltså jag för i samma vecka som som som som jag undervisade om den här meningen i den här veckan så läste jag Olof von Dalin med mina årskurs 3:or. Olof von Dalin, han är ju då den eh han han var den första som skapade en tidskrift i Sverige. Han brukar vara den som introducerade den yngre ny svenskan i svens alltså han brukar stå som startpunkten för en yngre ny svensk en språkhistorie i påkarna eh och skrev den svenska argus för de som glömmer bort eller inte undervisas om detta dagligen eh eller varje mm. år som jag gör eh men i alla fall och det är för att det står i läroplanen det är inte för att jag är någon snobb utan eller det står fan inte i läroplanen det finns i läroboken och för att det är väl kul att kunna men då läste vi lite ut svenska Argus där Olof von Dalin säger att svenskar idag kan inte längre prata svenska för de har dålig ordfödd, de har fransk ordfödd och jag är på dör av att inte svenskan använder sitt vackra språk. Och det är ju lite det som vittnar i den här texten också att det finns ju mm. liksom så där att det är bara anglicismer, alltså det finns bara väldigt mycket engelska ord föld i vårat språk och man man har andras språks eh, problematik även om man är född i Sverige och så där. Eh så att någonstans att klaga på ungdomens språk har vi ju alltid gjort och ju äldre man blir som lärare desto längre ifrån ungdomens språk kommer vi och vi har ju faktiskt i svenskan inte en normativ grammatik utan vi har en deskriptiv grammatik alltså vi vi det som är språkligt korrekt det är det som så som svenskar använder språket så på det sättet så är vi ju i ständig utveckling av språket ehm um, eh men med det sagt så får vi ju inte förlora en hel generation som inte kan uttryckas i skriftligt och är det så lärare känner så blir jag dels funder sham kring om det är så här illa var det är, då borde vi ju var alltså då borde ju varje skola någonstans organisera sig för vi kan liksom inte det kan inte hålla att säga eh det är därför någon annan löser. Eller Men går betyget i svenska ner? Går resultaten på något smulda prover när det kommer till skrivprov ner? Följer det samma trend? Det har det övert mig på det på ett annat sätt. Tycker jag tycker att då är det, inte det, det som är till skillnad. Eh vi ser ju att betyg i svenska eh både hos pojkar och flickor visade ju sig nu eh att vi läser mindre. Det finns ju statistisk säkerställt eh mm. och att ungdomar har svårare eh idag än förut. De har lägre betyg i svenska idag än förut. Och framförallt flickornas betyg har ju sjunkit. Mm. Eh men med det sagt så är ju frågan då eh jag tänker ju att det är de svar alltså att eh, men vi har ju också den här skillnaden mellan de som kan och inte kan som ökar. Eh men Jag tror ju just det du säger att i på gymnasiet så har vi liksom vi satt och pratat om det här om de senast i vårat arbetsrum att precis det du mm. säger att erat ämnesstoff har ökat så har ju vårat vi, vi våra elever ska litteratur vetenskapligt analysera mm. böcker de läser fast det är liksom tredje boken de läser i livet alltså tredje vuxenboken de läser i livet menar jag ju då när jag säger det alltså mm. eh då ska de analysera det vetenskapligt med tema och motiv och korrekta eh termer för att överhuvudtaget få ett e-betyg i årskurs 3 på gymnasiet och då kan det mm. vara liksom tredje boken de faktiskt läser utav som som ens är ens möjligt att liksom analysera på det sättet eh Och när de ru inte läser naturligt när vi ska ha dem att prata vetenskapligt om saker och ting. Någonstans så, så skjuter vi oss själva i foten när vi gör såna läroplaner. Eh istället för att det bästa vore ju om de bara läste och kunde skriva åt. Jag blir liksom jag förstår inte den här eh liksom att kraven ska öka nere att stoffet ska öka nere att men på bekostnad av de basala kunskaperna som gör då till slut att att elever då kanske inte eller framförallt en viss viss grupp av elever, de som har svårt i skolan, presterar ämnes sämre. Hänger du med mm. mig på hur jag menar? Ja, ja men jag du menar för vad jag menar. Eh och jag tror man på det, man ser läget filter av även om det blir lite så tråkigt inte tror jag för fort för att man behöver lägga en utfilter av så här pandemiskador frågade jag kan mm. kopplat till det. Här ja. Utan. Ja. För det är klart att det det hänger upp i det också. Mm. Jag tror att pandemin har mycket större skador i detta än vad vi överhuvudtaget någonsin pratar om. Eh Och sen vill också säga att jag, jag tror gör minns det är som min bild är nu ser väldigt ser ut utanför att liksom ha siffror framför mig. Så det känns som att den här narrativet att vi lever nästan liksom trend eller spara eller vad man säger det man ser och folk bara skriver sämre och sämre har inte riktigt varit liksom så i de sen nere. Jo. Det, det har ju sen upplevt formen där. Det har det varit så. Och då är frågan så här är det samma trend som förut? Är det raserade mer än vad raserade förut? Är det och vad varför inte var det egentligen brorpa? För liksom är det en grej för mycket där och fortsatte den 60-talet. Då måste vi fråga bara är det egentligen de händarna? Nej men jag skulle liksom börja förstå vad är vad är egentligen problemet? Men det är ett problem uppenbarligen vi vill jag få se kunna skriva bra och uttrycka mm. sig bra och kunna liksom använda skriftspråket hel gud. Ja. Men var kommer det ifrån? Men jag tror att en del av vad man skulle se är att det blir värre nu. Det har att göra med pandemin fortfarande. Och vi måste vi är fortfarande skyldiga donationer som missade delar av sin utbildning att insätta en kompensatorisk åtgärd för att de som får ta igen det faktiskt. Delst det. Det är så för möjligt som vi är skyldiga dem. Men det är jag tror att det är en kombination av saker. Del så är det ju den här vanliga att elever har andra svårigheter nu för att språket utvecklas än det man har sett innan. Dels tror jag ju att skolans kompensatoriska förmåga utdärmas i alla de här hopplösa eh icke likvärdiga projekt som vi som vi drar igång i skolan. Alltså det här att vi har en stor segregation i skolor, att man har olika förutsättningar i skolor och så vidare. Det tror jag också påverkar. Jag tror att mängden faktiskt eh diagnoser i skolan eh där det liksom blir alltså där vill liksom inte alltså vi har ju och det här är vi du och jag pratat om förut att det finns färre läs tränings kunskap alltså lärarutbildningen har liksom inte tränat mm. läs träning. De är inte utbildade i läs träning på det sättet som man var förr och det eh gör att de elever som har svårt att lära sig läsa får mindre tid att träna och att man slarvar med den teknik som skulle kunna hjälpa till mm. med att den att kompensera istället bara gör för eleven. Så att eleven inte behöver göra själv och då blir eleven helt handfallen istället. Eh alltså de åker alltid hiss och då kan de helt plötsligt inte gå i trappan. Eh nej, nej. Är... och det och det tror jag är jätte mycket. Det kommer tillbaka till när liksom funktionalisterna och den generation av lärare gick i pension mm. och det blir tappade enormt mycket professionell kompetens mm. för att det var liksom lärare var förr såna som satt själv på sniggen kunskap. Och det var inget som har delar med sig för ingen utbildningsplaner alltså enskilda individer enskilda personer var smarta nog att se det hända och jobbar i röven av sig för samarbeten med de lärarna för att det smätter material och läsningar och så men du var det fanns en tid när liksom lagsa lärar var så här alla gör så här punkt mm ett till 2 3 3 4 fram alla följde samma program och då hade man väldigt mycket mindre det där så skitsor heter för att det väl program så funkade för nästan alla Mm. Och det fanns speciallärare som fann så här Ja ah, men då gör vi så här för de som inte det funkar förr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Och liksom den metodologiska kunskapen Bara gick i pension ja, samtidigt som och det måste man också veta om att vi hade en ganska stor skolkriss 94 och jag tänker att det här är viktigt att komma eller en samhällskris. Vi hade en ekonomisk kris i början på 90-talet som utarmade skolan och välfärden ganska mycket. Alltså det, det det förlorades otroligt mycket kapital och då resurser till skolan vid den tiden. Sen har vi då mm. haft ett ekonomiskt uppsving ända fram vi hade liksom en krasch 2009 sen. Men men vi har ändå haft en ekonomisk eh uppgång fram tills egentligen ja, det kraschade 2009 men sen gick det upp igen. Så vi har haft vi har ju egentligen så mycket pengar i omlop i Sverige, men de pengarna har istället då hamnat i att liksom hos att vi har ökat några få miljardärer, alltså kapitalmiljardärer har ökat och vi har ökat privat konsumtion istället för välfärdskonsumtion för vi är inte i närheten av den lärartäthet som vi var i eh 90 innan mm. kraschen 94 alltså innan vi samtidigt vi fick ju liksom där 92 94 394 så hade vi ju en eh alltså det vi gick från eh statlig skola till kommunal skola till fria skola alla fick starta skolor eh vi gick från mm. eh jättefinansierad skola med hur mycket lärare och kapital som helst till väldigt dåligt finansierad skola och det har inte återhämtat sig. Vi är ungefär Nej. på 94 års nivåer fortfarande. Det har liksom inte hänt. Vi har liksom inte kompenserat upp det tillbaka till den nivån som fanns i slutet på eh liksom 90-talet eller i början på 90-talet. Jag ska inte bli förna om det till mest att vi har fortfarande skära efteråt när det kommer liknande hinder ja. efteråt. Ja, som, vi... men när vi alla har kommit in och det finns ju någonting, det finns ju någonting som jag tror var ända många människor som jobbar inom offentlig verksamhet skulle kunna känna igen sig att liksom när det skiter sig då skär man ju då offentligt för det är där det finns möjlighet att skära. Men det är det någon som återinvesterar efteråt. När de pengarna finns igen eller när det går bra igen. Då är det liksom inte samhällsekonomiskt att, att liksom återinvestera dem i skolan. Om inte annat bara för att det är ganska bra ställe att förvara pengar i väntan på att man behöver skära nästa gång. Om man har haft det relativt att säga nästa gång då kommer en ekonomisk kris som ni ska ta bort en massa lärare och så. För det ska finnas någon att ta bort. Kanske ni ska återinvestera dem när det finns pengar. Så nu när vi ser liksom minskade bankkullar och så. För Guds skull, det är det att ta ner de pengarna. Vi går åt andra hållet. För då finns det en, en mån kvar att ta. Och under de åren som det går bra. Vad är konsekvensen där? Jo med de pengarna ligger och växer på ett ställe där. Elliot haver också blir bättre och tillsammans blir bättre. Jag hinner inte kolla men det, det man... låter väldigt väldigt väldigt smart för mig i den öron. Eh, det eller låter hur? väldigt rimligt. Och oj vi måste någonstans komma ihåg att detta hände och att vi har liksom det ligger liksom vadå på plats 3 i antal dollar miljardärer. Vi är ju ett skatteparadis i det här jävla landet plötsligt. Det är väl Liechtenstein som ligger före och Canaria ön eller något. Jag vet inte. Alltså vi är ju oerhört vi har ju väldigt många väldigt rika människor i Sverige idag vilket liksom när man säger, när, när det det låter ju inte så politiskt när man pratar men det är ju faktiskt så vi har det eh och jag jag tror ju och privat konsumtion men vi köper ju väldigt mycket mycket saker men vi har liksom en en utarmad välfärd jämt så tror jag ju egentligen när du frågar folk så vill de ha en bra skola vård och omsorg de vi vill ha bra äldre vård för våra barn eller för våra gamla mm. vi vill inte ha äldre vård för våra barn och vi vill ha bra skola för våra barn och någonstans mm. där så behöver vi förstå att Då kanske vi inte kan köpa tre bilar eller byta bil var tredje år. Om vi vill ha det. Utan då får vi liksom betala lite mer till det gemensamma. Uh... Jag tror det ligger någonting i det. Jag såg ju klippen med Freda här ibland som jag tror symboliserade precis det du pratar om. Jag vet inte om det är nyttig eller gammalt. Men det var en nyhetsmorgonklipp som dök förbi när jag skulle vara förbi. Någon dude som hade fyllt hundra. Eh, som var på nyhetsmorgon och blev intervjuad. Mm. Och då överraskade de honom med någon klipp från... För det var någon de som hemmet den bor på. Delar liksom lokalen med någon förskola typ. Mm. Eh så då har de haft ett firande så de med förskolebarnen sjöng i för honom några fjår och de har spelat in det och liksom visar det för honom. de man sitter och gråter när hundrungen. Super super fint. Eh mm. det är liksom mest borde vara viralt men inte är för allta en klipp som finns. Om det inte ska vara någonting som är nyhetsvärdigt utan om det ska bara vara en vanlig tisdag i Sverige så mm. behöver vi investera i den sortens konsumtion som du och jag inte kan köpa för pengar utan som liksom vi bara kan åstadkomma. Om vi skapar det ihop. Mm. Och det är viktigare. Än att folk kan bli miljardärare. Det är så. Det är <laughs> ja och det är viktigare. Och det, det, och det borde liksom också miljardärerna fatta. Alla borde och för fatta att de det. De behöver inte få hjälp för att bli miljardärare. De Nej. kan bli det på sitt eget sätt. Så kan vi se till att vi gemensamt fixar så att flera hundraåringar. Blir firade när de fyller hundra. Det känns som en rimligare grej. Så länge ska du inte tänga dig på. Eller... Nu blir jag fan engagerad. <laughs> nu skrattar jag runt om elevis kommer då och jag tänker också men sen så skulle jag vilja skicka en passning till att varje gång du tänker på att det här har inte det här bordet någon har gjort eh på högstadiet det här bordet har de ha lärt sig på mellanstadiet där bordet har de ha lärt sig på förskolan där bordet har de ha lärt sig innan de blev födda alltså någonstans varje gång du tänker så som lärare så behöver du också tänka okej okay då men det har de ju inte lärt sig vad gör jag åt det för att du har ju ändå någonstans du kan inte göra allt du kan inte rädda världen miljardärerna finns men du kan göra någonting litet du kan Gör det du kan göra nå ja så eh utan att gå i väggen så klart vi måste ju också bråka om systemfelet men vi måste också hitta någonting att göra det själv vi kan inte bara säga dömma mellanstadiet utan i så fall dömma systemet Nej det är det. Fixa det själv bara. Gör någonting åt det. Du kan göra mer än vad du tror alltså faktiskt. Ja, men också jag fixade, men du och sen om du ska bråka med någon så är det inte mellanstadiet utan faktiskt själva systemet. Det går inte med någon. Jo, bråkar med systemet, det måste man ju säga till. Det kan inte ha dollar miljardärer om vi ska fira ett Nej, taget. nej, nej, fine det vill du så. Men if you living in a better world kan man ju inte måste ju med. Okej, okay, du är en sån människa som bråkar med systemet, det är sant. Det är inte det är inte andra människor som. Kör ni vi rundar av här. Det var roligt. Nu ska jag gå på sportlov. Det väntar curling och du väntar andra sporten som jag inte brukar kolla på alls. Vad ska du göra på rovet? Jag ska alldeles strax kolla på skidor. Eh, två eh, damerna kör eh eh 20 km. Det ska jag titta på. Och sen så oh. tänker jag att jag ska åka längdskidor också för det tycker jag att jag är bra på fast jag inte är det. Eh, det ska jag göra tror jag. Mm? jag Lycka till med det. Se ja. om du hörs om en vecka eller inte. Ja. Ha rygg och tjej. Hej då.